God morgen og velkommen til Euro Investor Morgennyheder. Det er tirsdag den 27. juni, og i dag starter vi med en markant udmelding fra investeringsbanken Morgan Stanley, der advarer mod kursfald hos de amerikanske aktier. Derefter skal vi høre om en dansk virksomhed, der er ude i en ko vinding, når det kommer til at vise støtte til lgbt sagen. Og til sidst runder VMA med et opsigtsvækkende interview fra topchefen hos Vest'es konkurrent Simon Gamesa, der fortæller om et meget omfattende problem i virksomheden. Du lytter til Your Mit navn er Adam Geil. Investeringsbanken Morgan Stanley's chefstrateg Mike Wilson advarer endnu en gang om, at kursfald i amerikanske aktier står for døren. Modvinden modvejer betydeligt medvinden, og vi mener, at risikoen for en større korrektion sjældent har været højere, skriver han blandt andet i en kommentar om mandag, ifølge Bloomberg News. Morgan Stanley har gennem året igen og igen fremhævet, at markedet er for optimistisk omkring indtjeningerne i selskaberne, og investeringsbanken sporer stadig indtjeningsfald i andet halvår af 2023. Mike Wilson og hans hold har samtidig et estimat om en samlet indtjening per aktie for alle selskaberne i det store indeks. S&P 500 på 185 dollar mod et konsensus på 220 dollar. Det svarer til en forskel på 16 procent. Investeringsbanken holder i kommentaren fast i sit mål for det store amerikanske indeks, hvilket vil svare til et dyk på 10 procent fra mandagens niveau. markedet ventes at stige øh, knap 8 procent frem mod udgangen af andet kvartal næste år. Mike Wilson var i 2021 blandt de få på Wall Street, der forudså nedturen i markedet i 2022. Han har dog gennem hele 2023 været negativ på aktier, hvilket han endnu ikke har haft ret i endnu. De amerikanske aktier i S&P 500 er steget med 13,2 procent i 2023. Den danske fødevaregigant Christian Hansen har brystet sig af at gå forrest i kampen for diversitet og støtte LGBT plus personers rettigheder. Men nu har giganten trukket al synlig støtte til lgbt miljøet til synlædende efter pres fra amerikanske interessenter. Det kunne Dagbladet Børsen fortælle mandag, blandt andet på baggrund af læggede notater fra virksomheden. I en besked, som avisen har fået indsigt i, skriver administrerende direktør Mauricio Graber følgende til medarbejderne i virksomheden. Som topchef og direktionsmedlem er det vores ansvar at sikre, at Christian Hansens aktiviteter er i overensstemmelse med vores overordnede strategi og forretningsmål. Det betyder, at vi nogle gange tager svære beslutninger som denne, på trods af at vi er bekendte med den smerte, det skaber. Over for Berlinske har den viseadministrerende direktør Winnie Byggel uddybet, at beslutningen om at trække den synlige støtte til lgbt miljøet sker, efter at en række virksomheder i USA har oplevet trusler og boykots efter at have udtrykt støtte til sagen. Det har desværre også ramt Christian Hansen i lighed med mange andre virksomheder. Det har ikke været en nem beslutning, vi har truffet efter at have afsøgt alle muligheder for dialog, udtaler Winnie Byggel til Berlinske. Beslutningen har vagt vrede blandt virksomhedens medarbejdere, hvor nogle ifølge børsen kalder det et seriøst tillidsbrud mellem medarbejderne og direktionen. Christian Hansen havde vist støtte til LGBT+, sagen ved at ændre logo til en regnbuefarvet version, ligesom selskabet også har offentliggjort fortællinger fra LGBT+, ansatte på selskabets sociale medier og kommunikationskanaler i løbet af juni måned. Dette blev så rullet tilbage den 13. juni. I et opsigtsvækkende interview fortæller Jochen Eichholt, der er topchef i Siemens Mesa, at han er chokeret over problemernes omfang i selskabets forretning for landvindturbiner. I interviewet, som er lavet med mediet Recharge News, lægger topchefen ikke fingrene imellem. Resultatet af den igangværende gennemgang vil blive meget ringere end jeg overhovedet ville have troet muligt. Jeg har sagt flere gange, at de Siemens Mesa er der intet, jeg ikke har set andre steder. Det vil jeg ikke gentage i dag. Det er et skuffende, bittert tilbageslag, siger han til Recharge News ifølge MarketWire. Utalserne kommer efter, at Siemens Energy, som ejer Siemens Gemese og som konkurrerer med Danske Vestas, i fredags suspenderede sine indtjeningsforventninger med henvisning til, at den gennemgang har vist væsentlige kvalitetsproblemer i en række komponenter, der bruges i nogle af selskabets landbaserede vindmøller. Det var med til at sende Siemens Energy-aktien ned med 37 procent fredag. Den tysk-spanske vindmølleproducent øh, fortæller, at der skal bruges mere end 1 milliard euro på at løfte produktkvaliteten. Topchefen siger også i interviewet, at virksomhedens turnaround vil tage længere tid, end man tidligere havde forventet. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på EuroInvestor.dk. Husk også at abonnere på morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast.